Ribatuetik bai izan zala eskontzaren edo sektorre horren zerbait egontzen, baina edo da letxetik lehenengoa da. Bueno, ba, uste dugu hor badaukagula espazio garrantzitsu bat, halkia bueno, e gutak-agustiak kentzen entzen ba, gelditzen da leku polita, eta gero ba, urtearen e amartxoan, -ba, e -ba, e -ba, ba, bueno, ez dugu eguraldiona garantzizatuta hor duen, eta egin edituen jarduera guztiekin ba uste dugu dena hor zentralizatzea positiboa dela, eta beste... Era billera, bat ematen dugu auditorio emari.